Årets mest omskrivna kärlekspar är prinsessan Elisabeth av England och löjtnant Philip Mountbatten. Så här berättar Alf Martin, radiotjänsts Londonkorrespondent. De här dagarna står det ständigt massor med folk utanför Buckingham Palace, kungaslottet i London. Folk började samla sig där redan innan prinsessan Elisabeths förlovning hade tillkännagivits. En London-tidnings korrespondent hade nämligen brutit sekretessen. När meddelandet äntligen kom blev det massvandring till slottet och likadant kommer det väl att bli under de närmaste dagarna. Och visar sig prinsessan Elisabeth så hurrar man och viftar och klämmer i med en gammal visa från förra världskriget. I refrängen försäkras att alla vackra flickor tycker om sjömän. All the nice girls love the sailor. All the nice girls love the tar. For there is something about a sailor Well you know what sailors are Och så vidare Det svenska ordstevet Att ingen är så dålig som när han gifter sig Och ingen så bra som när han dör Tillämpas inte i England Så det säger sig självt att pressen och allmänheten Nu frosar på första förlovningen Den nedgång i popularitet Som engelska kungahuset ådrog sig Vid Edward nåttondes abdikation Har för länge sedan reparerats i kungligas uppträdande under kriget gjorde de varmt avhållna inom alla samhällsgrupper. Den 20 november står bröllopet och alla är där. Men i England är man sparsam på grund av det ekonomiska läget och det blir ingen slottsbal. Men labour tycker dock att prinsessa måste få en anständig brudklänning och ger henne hundra extra klädkuponger.